Hármas könyvelés. Irodalmi podcast péntekente. Szerusztok, kedves hallgatók! A Hármas könyvelés 123-as adását halljátok. Nem ez az a cím, amit nem fogtok kitalálni. Illetve a fiatalabbak lehet, hogy nem. Igazából nekem sem kéne már tudni. Na mindegy, én Szedlák Ádám vagyok. Én kis Gabriela, és tudod, mit jelent a cím? Én Fejes Palázs, és én aztán abszolút tudom. Viszont rögtön az első hír az ennyi, mit szóltok hozzá? Yay! De ugyanak... Aki nem látja, annak elmondani, hogy hullámzom. Én is. <gül> De ugyanakkor nem is annyira... Hát figyelj, né nézzétek meg, van ez a korsút Kifli nevű leendő film, tévésorozat? Sorozatnak Sorozat, Sorozat. Sorozat, igen. Beszéltünk róla jó pár adása korábban, és most valami tévés interjú műsor keretében a háttérben el lehet róla néhány képet kapni. És nem tudom, megnéztétek -e nekem, kettő benyomásom volt az egyik, hogy ahhoz képest, hogy magyar film nem nézett ki olyan szarul, mint ahogy a magyar filmek szoktak kinézni. Tehát így úgy nézett ki, mint, mint egy film, amire pénzt költöttek a másik, meg hogy nyilván ugyanazokat a magyar színész arcokat látjuk benne, akit szoktunk minden filmben látni. De azért, tehát így nem, nem különösebben vártam, hogy ebből mi lesz, és most látván azt a pár kockát arra gondolok, hogy ez még egy érdekes dolog is lehet. Aztán elkezdik a gyűrűk urához meg ilyesmihez hasonlítani. Nem tudom, szerintetek ennek... Ne, nem szerencsés, az ez hasonlítás. Jól tudom, akkor ez egy... Tehát a sztori annyi, hogy ez egy fábrisóban volt meg a Rudolf Péter, és az interjú során uh, elhangzott a gyűrük ura, valamiféle összehasonlítási struktúra. Nem néztem meg, mert maga a videó nem érdekel, valami uh -huh. és De hogy annak ott így megvolt a helye. <gül> és uh -huh. aztán az jöttek az emberek, akik csomóan nem tudják, hogy mi ez a kosút kifrisszavá. Szerintem ez érdekes, hogy a hogy, hogy, hogy commentcom komon talán, vagy, vagy nem is tudom, hova, hova vezet uh -huh. a link, uh, ott egy csomó kommentelő, az igazából kulcs szavakra ugrik, de azt például nem tudják, hogy miféle könyvesz, hogy ez mennyire kúrváns vagy friss szerzői munka, hanem, hogy akkor ez majd valami, gondolom valami új kőszívemben fiait várnak, vagy nem tudom, és hogy hogy De jó <tos> emlékszem, Ádám, hogy ezt nagyon ajánlgattad anno. Ezt én olvastam és szerettem. Aha. Igaz, hogy egy picit feneketlen, vagy végtelen, vagy, vagy legalábbis a, a szélén elfogy az anyag, és nincsen rendesen beszegve, de alapvetően egy, egy rém szórakoztató 1948-as Pika történet, többé-kevésbé teljesen örül szereplőkkel. Ha, ha mindenképpen könyvekhez, vagy filmekhez, vagy valami ilyesmihez kell hasonlítani, akkor hamarabb, hamarabb érünk célt, hogyha ha random Hunter S. vesszük mind a gyűrűk urát, aminek van széle, uh -huh. meg azon túl is ki van dolgozva, és igazából jegyzető meghagyták hozzá teljes rövidáró boltot is. Ez Fehér Béla szerzője. Én nem olvastam ezt a Kossuth kifrütt más könyvét olvastam a szerzőnek, és e, valószínűleg itt egy kicsit még el is ment a történet irányába a szerző, hogy legyen, mert egyébként ilyen ömlő könyvei vannak, iszonyú sok nyelvi játékkal, viccel, meg, meg valami teljesen egyedi meg, szemlélettel, és ezt emlékszemre, hogy Ádám ezt mennyire élvezte annó, mert nagyon ticsérte ezt a részt, hogy az átmegy a filmbe, Valamilyen módon azt remélem, mert különben tényleg csak egy viccesebb 1848 as story lesz. Jó, van a következő viszont tiéd személyes élmény. Abszolút. Uh, ugye van ez a Jak uh, Popjak nevű sorozat, aminek az első részéről lemaradtam és a többi sem fog nagyon beférni, de most a mi évi lesz volt szerencsém eljutni, ahol a fordítót, Johannes Richtort fogatta. Nem jut eszembe a moderátor neve, viszont a másik a társ pedig Sírokai Mátyás volt, aki írod költő, illetve csinálnak blogot is, illetve már újságban is írnak <gül> ugye a vs mindenféle nagyszerű kult cikkeket, és uh, hát ezek az estek, hogy majd beszélgetnek szerzőről, emberek, ráadásul itt a jaknál uh, ki is volt mondva, hogy a cél az, hogy a jakosok kapjanak olyan területekről uh, képet, ami, ami esetleg már túl megy azon a területen, aminet átlag bölcsész uh, uh, találkozik, mert uh, óvatosan közelít hozzá, és ugye a, az, a nagy, az a határon túli, Területen tényleg sok olyan felesleges könyv, amit nem, nem akar elolvasni, és ez, kíváncsi voltam, hogy milyen. Az elsődleges élményem tök jó volt. Tehát, hogy emberek, akiknek vannak értelmes gondolatai, adatai a szerzőről, a könyvről, ne adj Isten több adat, mint nekem, illetve más szemszögből foglalkoztak a szöveggel, és nem pedig eztétaként, hanem, hanem befogadóként, vagy mint mondjuk a Viktorian feldolgozó átalakítóként, átfordítóként. Mindenféle kérdésekre válaszoltak, és, és, és még hogyha nem is volt új információ mindegyik válaszban, de az, hogy így meghallgatni, hogy hogyan dolgozik másik ember ezekkel a szövegekkel, pedig a mi érvő szövegek azok nem olyanok, hogy, hogy az ember a elfelejti nagyon jó esett. Tehát azt hiszem, hogy ezt az érzést adta egy kicsit, hogy beszélgetünk könyvekről, és én is vagyok. Mondjuk én szerencsés voltam, mert voltak ott jó barátok, és akkor velük tényleg lehetett szó szerint beszélgetni is, de, de na, egyelőre ez az est tetszett, és az is tetszett, hogy még a végén kérdések is elhangzottak, amik abszolút érdekesek voltak. Tehát, hogy a nézőközönség bölcsész <gül> <gül> a csoportjai felfeltettek több kérdést, és erre választottak, ami, ami teljesen hasznos volt. Mik voltak a kérdések? Hát... Uh, Úgy körbetáncoltad a témát. Mi? Nem emlékszem rá. Tehát, hogy nagyon sok mindent próbáltak uh, uh, megragadni, hogy mi élvél, az pontosan hogyan is, és hogyan újít, illetve hogyan újítja meg magát állandóan, eh, hogyan készít szó szerint hibrideket eh, mind a regényen belül, mind a regényként, aztán, hogy egyes könyvek pontosan miféle hibrid struktúrából jönnek létre, tehát ugye a kifordított detektív noir, a hardcore science fiction, stb. stb. A Nyelvi, e, a nyelvi síkról is volt sok szó a, arról, hogy, hogy, hogy mennyire, sabla, mennyire kiszámíthatóan e, mi évil egy szöveg, vagy sem. És például egyik, egyik olvasói, hallgatói kérdés az volt, hogy szóba került mi a politikai aktivitása is, és hogy ez hogyan jelentkezik a könyvekben, és akkor próbáltak összegyűjteni a, a, a Mátyás, aki több könyvét olvasta, és nagyon szereti, illetve Viktor, aki meg ugye az összes magyar könyvét fordította, és ezért egészen sokkal több példát tudtak így a zseb, zseb mellény zsebben előszedni, mint mondjuk én, ha elgondolkodom, hogy tényleg, tényleg, hogy is van ez. Hmm. És azt lehet tudni, mi lesz a következő? Ö, igen, persze, szerintem fenn van a valamikor linkeltük, én azt hiszem, hogy uh, vagy Blukovsky, vagy pedig ez a... Uh, tehát érdekes a másik téma is, abszolút. Nem tudom, hogy a kik kiket fognak meghívni. Én rákeresek most a... a és tényleg rákeresem. te úr is, ne? nem, felmentem a honlapjukra, és van jakhendődíj. Ó, már az rég. Nem, nem kell volna ezt megnyitni. Aztán, ami ami, amíg a én, én is egy ilyen linket bedobnék ide a beszélgetésbe, hogy aki még ma este vagy holnap reggel hallgatja az adást, azt emlékeztetném, hogy a Viktor nagy sikerű videójáték, ez az Incredible Adventures of One Helsing, jelenleg 3,73 euróért kapható a Steam boltban. Black Friday e azt esetleg? Én már megvásároltam egy korábbi akció során, de még nem került a sorra. Úgy megkérdeztek van a csapatban vagy... játszottak, és nagyon jó, ilyen diablószerű játékélmény, és profi, profi cucc. Kérlek, közben út, megtaláltam, mondj csak. De csak annyi multimediálisak vagyunk ismét. Uh -huh. Aha. Hivatkozások, szóval mindenne. Facebookra közben már felkerült az új event, a hármas popjak est, a Tényleg Grókowski a téma. és a, ö, egy kritikus az Emnagy Miklós az Európa Kiadótól, aki beszélgetett, Púri Márton, kritikus, nem tudom kicsoda. És, és ugyanaz a fiatal srác lesz a moderátor, akinek meg kéne tanulnia, hogy a mikrofon, ha kézben tartja és elfordítja a fejét, <gül> akkor eltávolodik a szájától, majd közeledik hozzá a fejforgással. Nem, el... Átok a. <gül> kísérzik mikrofonok, ezek ilyenek. Igen, igen, igen. De voltak ilyen hullámhatások, hullám hogy most mikor halljuk, mikor nem, attól függel, hogy mikor kirenézett. Szóval ajánlom, ajánlom. ez, ez első és első ez nekem nagyon tetszett. Én szerintem próbált lehet vele tenni, egy rohambár, ez itt van a velváros közepén. Volt uh, bazár, a Dohány utca és a Psíp sarkán, szóval ingyen van. Mi történhet? És ennek kapcsán volna egy másik személyes élményem, hogy ott elhangzott egy másik szerző, és nem tudom, azt az érzést, amikor, amikor valami szerzőre egy teljesen rágerjetek, hogy mert be van dobva, nagyon jó Uh -huh. pillanatban, és pedig egyáltalán nem róla van szó, csak itt, két mondat hangzik el róla, uh -huh. és én ezt akarom, ez, ez pedig Bruno Schulz nevű fickó, akiről csak azt lehet tudni, hogy egy mottót, illetve egy alapot adott fene, tudja pont az a The City and the City regényhez, amelyet nem olvastam még, mi élőkönyvéhez, és annak egy, egy, egy magját, egy, egy mondata, és ott szó volt arról, hogy mennyire jó ez a Bruno Schulz, és hogy olyan kafkai, de talán még annál is jobb. Hát akkor oké, beleolvasok. Na és ennek eljött az idő, hogy akkor utána nézzek. Most kérdezett, hogy ez egy lengyel szerző volt, tehát nem is olyan evidens megszerezni a könyveit. Magyarul én csak egy könyvét láttam, mint hogy valaha elérhető könyv, a fahajas boltok Hogy itt a fahaj az a fahé vagy a Fa, fa, fából valamilyen tetőszerkezet az nem derült ki, de ez a játék, ez már rögtön meg, megragadott, és nem, nem lehet kapni sehol. <gül> Tehát egyre jobban kívántam a könyvet, <gül> a távol, ahogy egyre jobban távolodott tőlem a lehetőség, hogy ezt megszerezzem, és akkor jött a isteni szikra, hogy a könyvtárból fogom kikolcsolózni, és képzeljétek el, felmentem a, a, a, a Szobó Ervin oldalára, ahol begépeltem a katalógusba és elégedetten láttam, hogy feldobta, hogy melyik könyvtárban jelen pillanatban éppen bent van-e tartják-e és, és elérhető -e. és láttam, hogy a Kertész utcában, ahova én, én már párszor elmentem, bizony tartják és azzal a boldog tudattal mentem majd a Kertész utcai könyvtárban, hogy én ezt a könyvet kiveszem és így is lett Találtam hozzá neked négy darab novellát az Aha, interneten mert... Madarak, Biztos. augusztus, pán, csótányok valóság mit ez rögtön öt. Tehát a következő hat novellát ajánljuk. De ne is most, mert valószínűleg a következő alkalomra viszont vele fogok készülni. Tehát nássussuk el. Bár, vagy pedig, ha valaki előre akar készülni, akkor olvasgasson mm -hmm. ő is Bruno-súzat. Pontosan is foreshadowing. Nagyon jó, jó. tudományosan százdelős technikákat használva húzzuk a kedves hallgatókat. Minden ez a, ez a könyvtár, hogy a könyvtár ennyire elérhető, ez egy vicces dolog volt, hogy nem gondoltam volna, hogy a végén ez lesz a megoldás. És ez a XXI. század fiúknak. A könyvtárra teszem eszembe, nem raktam az adásnaplóba, csak fél szemmel láttam, de akkor elmondom emlékezetből. Mm. Uh, hetekkel ezelőtt jelent meg a kötvefűző, de nem beszéltünk róla, hogy a lőveni Katolikus egyetem, egyetem professzora vizsgálatot végzett a legnépszerűbb könyvtári könyveken Antwerpenben. és uh, a legtöbbet kölcsönzetet kötetek mindegyikén van kokain. Tehát, ha valaki nagyon rá van szorulva, akkor itt az alkalom nem lesz sok, de hát istenkém, ugye bármennyit ki lehet venni. De ez nem olyan, mint a, do a, a dolláros pénz, pénz is, ami szintén mint kokainos. De, de, de, de a dollár az drága. Ellenben egy könyvtári beiratkozás azért annyira, akkor van nem. Ja, értem, értem. Ja, a szürködvön árnyátán pedig Herpes van, azzal úgy... Íy, Érdemes még ezután folytatni az adást szerintem ezzel. Így. Ne, nem felfelé velük. Csak nem vette, vertem teljesen agyon ezzel az adást. Jó, vagy gyorsan, gyorsan. Lenyúlhatom akkor... ezt a hírt? Igen, legyészség. Tapsikolni akartam, amikor megláttam, hogy berakta Gabi legalább egy magyar e működik a e-könyv ajándékozása funkció és az a pletyka egyébként, hogy legalább egy másikban még működni fog, ha minden igaz karácsony előtt ami az összeadást elvégezve azt jelenti, hogy kettő darab magyar e már lehet úgy használni a boltot ahogy azt az Isten megadta, hogy azt kell hogy ami annak a logikus módja csodálatos világban élünk és uh, nyilvánvalóan valamilyen vízjel azért belekerül ebbe az a ajándékozottnak az adataival lesz kitöltve vagy a tieddel tehát hogyha az ajándék fogadója inkorrekt módon hasznosítja újra akkor kiáll rosszul ebben email tudom... címhez társítja hozzá de gondolom tranzakciós azonosító is van benne hmm Oké, okay. aztán remélhetőleg a következő adásban ebből csavarunk egy olyat, hogy akkor melyik, melyike könyvet konkrétan. Karácsonyra persze, ezt mindenképpen el kell játszanunk. Sőt, én azt olvastam ott a kommentek között, hogy, hogy lehet, hogy még mások is előrúkolnak most az ajándékozással karácsonyra, mármint hogy op opcióvá teszik. Szóval lehet, hogy a könyvek mellé még tudunk ajánlani felületet, ahol azt a könyvet be lehet szerezni. Most nagyon úgy tűnik, hogy ismét itt van az időszak, amikor megpróbál elindulni a magyar könyves, a könyves, a könyves piac egyébként, ami valahol vicces, vannak ilyen statisztikák, hogy a, a, az éves könyvforgalomnak a 100 az zajlik karácsonykor. Hasonló adat egyébként zokni, nyakkendő és pulóver forgalomban nincsen, de van hasonló alakul. <gül> vagy 2013 az, az nagyon hatékony a magyar interneten. Most például a Telenor is Próbálkozik a magyar hulú jellegű szolgáltatással, nem tudom, néztétek -e. Igen, megelindult a fúzó TV is, ami szintén ezt játsza. Most már nem csak tableten ráadásul. Na jó, Tehát az... ma, holnap lesz olcsó fizetős tartalom, vagy elkiabáltuk, és számol lehet rajtunk kérni. Oké, és hát Itt... nálad marad a mikrofon egy nagyon érdekes hírrel. Igen, igen, igen, van egy izgalmas, a világ egzotikus részéről származó, ráadásul is tartalmazó hír, amely szerint azt ír a kori doktor a Boeing boeing hogy a neve elhallgatását kérő, de ellenben megbiztó forrás szerint Saud Arábiában a HVJN című science fiction könyvet, amiben Jinnek meg minden ilyesmi is lehet, azt, azt elkezdték bezúzni, meg levenni a könyvespolcokról, Állítólag a könyv, ami Ibrahim abbas a regénye, az fiatal lányokat, ilyen újja, újja, milyennak a kimondási, mindegy is, tábláknak a használatára és egyéb sátántogló dolgoknak az alkalmazására készítette, Tehát egészen biztos óriási hülyeség az egész. Blaszfémia és ördögimádás is szóba került a könyv kapcsán. Igen, és egyébként ennek az a hatása, egyrészt, hogy nekem tökre tetszik a borítója, nem tudom, néztétek-e, szóval lehet, yes. hogy nem működne jól magyar vagy angol felirattal, de így ezekkel a kérdőjel arab felirattal tök, tök jó néz ki, és kedvet is kaptam, hogy mint egy ellenállóként elolvassam a könyvet, és most, amíg itt vagytok velem a vonalban, rá is nyomok a Buy Now gombra, 499 dollár Középosztályből punk gesztussal. <gül> igen, igen. És 190 <gül> oldal, úgyhogy ezt most tényleg jó szívvel be is tudom vállalni, hogy a, majd meglátjátok, milyen könyvről beszélek, az egy hatalmas 850-es oldalas darab, de amellé a jövő hétre ezt én be, becsúsztatom. Érdekes, én az, az Alif szint megpróbáltam nektek eladni, leg. Erre úgy emlékszem. Az volt ilyen, hogy arab világ, meg science fiction, meg egy kicsit belógatjuk bele azért a fantasy Hát én, én is beszéltem valami ilyesmi. mondom a, a címét, amit én olvastam. De... Ezek azért nagyon működnek. Igen, igen. Jól van. Akkor És nincs, akkor nincs átklikkelünk rögtön a másik szekcióba, ahol beszámolunk a könyvekről és ugye belengedtem most ezt a 850 oldalat, illetve ezt nem is lehetne lengetni, hanem tudját, hogy ilyen <gül> Igen. nehézkes mozdulattal így az ember fölemeli. E könyvben könnyebb, de nem gyorsabb minden esetre fogyasztani. Szóval Tom clancy nem nemrég temettük. De te most jöttél. Igen, és mint író, kicsit talán én még korábban is talán panaszkodtam az ilyen futószalagon bértolnokok által írt könyveiről, hogy Tom Crancy alapvetően átment ba remek-remek thriller író helyett, és most a Threat Vector című utolsó előtti könyvét azért megvettem, csak hogy megnézzem, hogy hol tartunk. Ez a Jack Ryan sorozatnak egy késői darabja, sőt már ugye szerepel benne Jack Ryan Junior. A, a, a fia a korábban megismert vadászata Vörös Októberre cseh rájönnek. Ó, azért mindig tud kínos lenni az ilyen. Igen, abból a szempontból teljesen egyet tudok ezzel érteni, hogy sokkal jobb így a kontinuitás, mint ott van mondjuk a James Bond sorozat, ahol már, mit tudom én, hány 60-70 éve, 30 éves a szereplő meg akkor is gond van, amikor így modernizálni akarják a háttértörténetet, hogy most így a 2000-es években legyen 30 éves, és ehhez képest, hogyha az ember egy ilyen kedvelt karaktert szeretne továbbvinni, ez ebben a formában még akár működhet is, hogy a háttérben instuálja a fiatal és hitelesen csajokat fölszedő, ifjabb Jack Ryan-t. És ami viszont brutálisan, rosszul működik nekem ebben a koncepcióban, hogy ugye már jó, jó pár regény óta Jack Ryan az amerikai elnök. Ez most spoiler volt, csak nem. Ö, ezt speciál tudtam, de lehet, hogy egy millió lélek sikoltott fel közben az én szerintem picit az, de mégis okay, is hát... hogy jutott oda? Miféle Amerika van még? Uh -huh. Számtalan kérdés felmerül. Ezer, bocsánat. Minden esetre kellett, kellett, hogy ezt elmondja, mert az a fő probléma, hogy a fia pedig kém, kémként funkcionál, és ez, ez annyira így tényleg így megdolgoztatja azt a, az igényt az olvasó fele, hogy így a valóságtól el tudja rugaszkodni, tehát egy olyan helyzet, ahol a arab világban ott izé, uh, kémkedik, és, és uh, különböző követési technikákat alkalmazva az ellenséges kémeket követi Jack Ryan, az elnök fia. Tehát ezt nem, nem tudom igazán így elfogadni. De a bűteknél elképzel... még talán működne. elképzelem az obbom a gyerekek, ahogy ott hogy <gül> komandoznak. Igen, Később a könyvben egyébként, én most olyan, nem is tudom, 500 oldalt dolgoztam föl eddig belőle, később a könyvben már így előkerül, hogy hoppá, már megint felismertek, és akkor mit lehet csinálni bizonyos környezetben. Tehát már így az írók, ugye mert itt is vendégíró is van, elismerik, hogy, hogy ez eléggé furcsa a setup, de, de így, így ez, ez kicsit így rontotta nekem az olvasás élményt. Ami viszont meglepett, hogy annak ellenére, hogy ez a vendégírva, ez a Mark green így gyanítom, hogy azért nagy részét ő írhatta ennek a kömnek, azért mégis valahogy megfogott, és hozta ezt, a, amiben nagyon erős volt Tom clancy annó az ő techno-trillerében, hogy nagyon jobb belemegy a részletekbe a különböző hadászati, meg műszaki, meg meg egyéb kérdésekben, anélkül, hogy ez brutálisan unalmas legyen. Tehát olyan szinten szakmai, amit még én is el tudok fogadni, meg be tudok fogadni, és olyan szélsőséges esetben, amikor mondjuk olyan terület van, amihez valamilyen szinten én is talán jobban értek, mint egy átlagos olvasó, nyilván ilyen számítástechnikai kérdésekben, ott eléggé hitelesnek tűnik. Tehát a különböző hekkelési technikák azok, nem, nem, nem abban merül neki, hogy háromszor újra próbálja a jelszót, és akkor hirtelen sikerül állok nem? tényleg valós technikákat, meg szoftvereket, meg megoldásokat ír le, anélkül, hogy unalmas legyen. Tehát ez a technó része a technotrillernek tök jó. Aztán még a múlt heti adásban is említettem, hogy, hogy ugyanúgy, mint az úr, új Arkadyi Renko sorozatban, itt is most egy ilyen hidegháborúsi jellegű élmény, amikor, amikor egy nagy egy ilyen kialakult, hosszabb távon beálló konfliktusban történhet valamiféle radikális változás, és ez a része is működik, tehát végre kicsit így az arab világról is lejött ez a dolog, és, és megint van egy eléggé félelmetes nagy világhatalom, aki, aki ellen lehet küzdeni, ugye mint a kínaiak, akik akik agresszívebben akarnak terjeszkedni, és hát nagyon viccesnek találom, hogy, hogy pont egy ilyen hongkongi helyszínen is történnek dolgok, meg, meg ott van egy jelentős eleme a sztorinak, aztán vicces lesz így nekem is meglátogatni a várost. Szóval így a 850 oldal felén túl, azt mondom, hogy nem bántam meg, hogy kicsit így visszanéztem, hogy, hogy hol, hol szállt ki Tom Clancy, úgy rendesen. És egyébként van egy ilyen terve most ennek a Mark green nek aki, aki a neve kisebbel van ráírva a könyvre, de van, az őtól a erősebben fogott. Neki most kijött ingyenesen egy könyvvel az odebrun valamit The Griemen, azt hiszem az a címe. Szóval az, az a tervem, hogy ezt el fogom olvasni, és akkor effektíve ki tudom vonni, hogy ő mit adott hozzá a könyvhez, és akkor fel tudom mérni, hogy a Tom Kránsz, mit adott hozzá. Nem tudom, mit gondoltok erről. Működhet? A kiadó meg a szerkesztő az ugyanaz? Hmm. Vagy legalábbis a cég az ugyanaz, mert ott azért még van, tehát a, a háttérmunk az még érdekes lehet. Utána nézek mindenképp, de a thriller vonal az megvan ott is szóval itt tartok, és még egy könyve így be van tárazva a Tom nem sokkal a halála után jött a bejelentés, hogy még ebben a Jack Ryan storyline-ban van egy, egy utolsó könyv, és még azt mindenképp meg fogom venni a kérdés. Nekem inkább az, hogy ha már tényleg akkor a nagy rajongója volt, a az első könyvekkel ugye a, a, pont a Jack Ryan sorozat kapcsán, tehát hosszú ideig kedvenc, kedvenc írom volt, és olvastam ezeket a 7-800 oldalas könyveit, hogy amit így a kettő vég között kihagytam, ugye az erős kezdés, meg az a relatíve jó befejezés, hogy a kettő között most behozzam-e a lemaradást, vagy sem. De majd meglátjuk. Nem biztos, hogy be kell azért. Lehet, hogy így jobb elbúcsúzni. Ne kínozd magadat, inkább így fogalmaznék. Ja, ja. Oké. Okay. Tovább is adom a mikrofont. Nekem is volt a héten 800 oldalas könyvem, és már húlt idő, sajnos. Mindenesetre két könyvről beszélnék, megpróbálok mind a kettőről, nem az oldal szám arányában, mert uh, többet érdemel a rövidebb, mint uh, hogy csak pár-egy perc. Ez pedig a, Armageddon Reality Show című most kifutó most tömegjelent a regény, Bohoy fel tollából, képéről, és nagyon-nagyon uh, érdekes könyv, és valószínűleg nem tudom, hogy ti még olvastok-e, Ádám, tudom, hogy te is a, a Csillagok hegyén szerzői, uh, tehát hogy azt te miatt kezdtem el olvasni, mert tudom, hogy, hogy akkor nagyon uh, jókat mondtál róla, és, és igazából egy kellemes élmény volt, tehát abszolút, Ádámra kerem hogy ő hogy rántott be ebbe a írói uh, uh, követésben Minden esetre, hát nagyon érdekes a könyv. Furcsán van felépítve, és, és ez a felépítettsége az, ami miatt az ember állandóan itt tudatosan próbál valami szállat megragadni. Miről is szól? Hát, igen, ez a legjobb. Egy fiatal srác a, próbálja megszervezni életen legnagyobb koncertjét mondhatni egyfajta ö, szélhámoskodással is, és eh, ahogy eh, megy bele a koncert szervezésébe, és eh, ahogy hullanak szét a dolgok, úgy lesz egyre brutálisabb a, az, a, az a reakció, hogy a világra, a környezetére, az emberekre reagál. Gyakorlatilag ö, két vége lehet ennek a dolognak egy óriási ö, lebögés, vagy pedig egy pozitívan kimászik a sztoriból, hogy most ez hogy sikerül, azt nem árulom el minden esetre. Minden mellett párhuzamosan történik valami más is. Méghozzá egy furcsa világba keveredik ugyanez a hős, ahol, ahol különböző mágikus fantázia lények, de nem csak tündérek, vagy éppenséggel megszemélyesített fogalmak, mint a delirium, vagy ilyen figurák szerepelnek, hanem akár Jézus, Mózes, és egyéb vallásokban megjelenő, tehát szépen összerokta ezt. Kezd mozogni ez a fiatalember, ahol szintén megjelenik valami olyan nagy probléma, amit meg kell, meg kell oldania. Ott is történik egy, egy világégés, amelyet úgy tűnik, hogy az ő vállán van a felelősség, hogy feloldja ráadásul mindeközben megismerünk egy csomó olyan részletet a srác életéből egészen a gyerekkorától kezdve, amitől pedig egyre közelebb kerül hozzánk ez a figura. És ezek a szálok uh, iszonyú Körmen Fontanin szépen összeforlódnak, az ember egy kicsit kapkodja a fejét, hogy akkor ez most hogy is van, minek mi a szerepe, mi az időrendiség, mi a valóság, mi az, ami a jelen, a múlt, mi uh, az, ami esetleg csak elképzelt, és rengeteget kell, nem kell, de egy be van abban, hogy te gondolkodj ezen, mindeközben pedig hát a, a, a Csillagok hegyénél is már meg lehetett figyelni, hogy mennyire igyekszik egy, egy vicces, vagy egy ilyen, nem is hol vicces, hol pedig egyszerűen csak nagyon tudatos szöveget alkotni a szerző. Tehát, hogy nem csak a sztori az, ami követni kell, hanem, hanem azért oldalanként jutnak, hol tényleg működő, hol pedig sokkal kevésbé működő, hanem néha számomra ilyen idegen nyelvi elemények, vagy, vagy elsütött, vagy valamilyen utalások. Ráadásul ezekben a szálakban egészen furcsa skálákat is végzongorázik a szerzőtet. Az eleje például egy ilyen rendkívül bájos és iszonyú eh, kedves eh, kis mozaik világgal indul, hogy hogyan találkozik a, az emberi világnak különböző átlag embere a, ezekkel a mitikus lényekkel, hogy milyen az, amikor egy Minotaurus rúgdassa szét a panel, nem, nem ez volt, csak most így megpróbálom megragadni a panelház a lakótelep közepén a játszóteret, és hogy mennyire rattúl idegesítő, kábel, mint amikor fúrják a falat. Tehát, hogy, hogy így reagál az ember, és nem pedig itt, amit azt látja. Aztán ez egyre komolyabbá válik, és, és a különböző vallási szereplők miatt komolyabb beszélgetések, filozófákatások, vagy legalábbis feszegetések is belekerülnek, és aztán van egy olyan pont, amit nem szpoilárezek el, de, de az kifejez, ez a vizes törőlközővel pofonvágás esete, ahonnan pedig az ember így legalábbis én onnan kezdtem el valamelyet gyanakodni, hogy hogyan állnak össze, coffa ezek a hajfonatok. Szóval egy nagy, nagy élmény volt, és amit tapasztaltam még, hogy én azután olvastam többektől véleményt, és nem tudom figyelme kívül hogy mind a két vélemény, amit olvastam, az e, nő nem illető tollából származik. És mind a ketten, valamint most már én is csatlakozva hozzájuk, megjegyezték, hogy ez, hogy ez pasis. pasis. könyv, Ami undorító egy szó. Ez a csajos vagy Nyilván kikérjük magunknak a most Igen. ebben a pillanatban. Abszolút. Azt gondolom, hogy van, amikor, van, amikor egyszerűen e, nagyon szimpatikusan egy nagyon szimpatikus van a, a, a főhőshez, de nem te vagy. Én nem, nem, nem, nem tudtam ő lenni. Tehát mindenképpen megmaradt nekem a távolság, és én ezt ezzel tudom magyarázni, hogy, hogy, hogy valahol valami ilyen nemi vagy tudom, nem szabad kimondani a gender szót, vagy gender szót, de kimondtam fúj, és eh, hogy, hogy ez is benne van, és ezért, eh, ezért én valamiest kiszorulok a szövegből mindenképp. Na mindegy, tehát ezért vagyok kíváncsi hát például. Ezért én most kaptam. <gül> <gül> szóval, igen, nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy hogy ez, ez férfiaknak hogyan, hogyan működik, hogy, hogy mennyire, te, valószínűleg itt totál evidens lesz, én nekem meg egy kicsit távolibb, mert, mert én a távolságot érzem meg, a közelséget meg nem fogjátok, de, de érdekelne. Szóval ajánlott a könyv, és a másik is, a 800 oldalához képes meg nagyon röviden fog beszélni róla, ezt pedig a, ugye múlt korjában beszéltem az Endimionról, a, a, Hyper, a Hyperion Cantosnak a harmadik kötete, most itt a negyedik, köszönet a kölcsönzését, és nem bírtam abba hagyni, sőt igazából ma fejeztem be, néhány álmatlan éjszaka hozzá segített, hogy ezt a könyvet, ezt gyakorlatilag folyamatos olvasással, éjszaka jó hajnalik tart olvasásokkal az elfogyasszam, És amíg az endymion azt mondtam, hogy nagyon-nagyon megszeret, megszerethetőek a karakterek, és ilyen haladnak át világokon, ez történik velük, azt történik velük, de, de az a, az a struktúrá és bonyolultság, ami a hiperionnak az első kötetét adta, az a líróiság az nincs meg bennem, hát most ezt az endemian felemelkedése valami egészen másra helyettesíti, valami iszonyatos monstre világépítés, mindent a helyére rak, minden mitosz, minden uh, mágia, minden varázslat megkapja vagy a végleges mágikus helyét, vagy, vagy valamiféle tudományos magyarázatot, és egyáltalán nem, hogy nincsen űr az olvasóban, hogy na hát, ezt kihúzták a nyulatok alapból, és kiderül, hogy onnan jön alulról be a, a nyúl, de szar volt ezt megtudni. Elképes... <laughs> nagyon, nagyon, nagyon szerettem, és, és, és az olyan lassú, és, és ilyen nagyon egyszerű és egységkú kis sztoria után, ami pedig tök jól működött ilyen szinten, a, az endemium felemelkedése azzal elképesztően gazdag, és a 800 oldalban inkább azt éreztem, hogy vannak lassított szakaszok, tehát számtalan olyan bolygó, ahol, ahol a hegyeket írja le, hogy felmegy a főhős a hegytetőre és körbenéz, és leírja, hogy mit lát, és uh, észak-keletre én, a koncsenceng a, és hogy egy kicsit tovább mész, akkor a szent megfigyelés kolostora, és akkor, tehát ilyen jelenetek is vannak benne, de, de visszalassít téged az olvasás arra azon szintjére, amikor ez működik. Tehát leír egész sportműködéseket, hogyan működik, vagy hogyan működik egy eszköz. Emellett viszont ezek a ezek még erősebbé teszik azt, amilyen a, a, az egész világmagyarázat, amikor a helyére kattant. Tehát itt a világnak vannak mászó eszközök, amik így működnek, és van, van mögötte világ meg, meg, meg űr meg, meg vallás meg társadalom meg életcél, meg életértelme, ami meg így működik, tehát elképesztő, hogy ezek között a mikro és makroszintek között hogy tud váltani a fickó, és ráadásul nagyon meghatva, hogy csodálatos szerelmi szellel. Szóval nagyon elveztem. Na a hát képes képest, mivel egyrészt rendkívül elfoglalat ember vagyok még mindig másrészt, pedig nem hizek az ilyen ilyen szexist a szövegekben, mint amit Gabi az előbb itt lenyomott nekünk. De e, mi volt a, a 1835-ben alapított Hollandent Holland fegyvergyárnak a katalógusát lapozgattam a héten. Bármely nemnek ajánlom. Egyébként remikül érdekes elefántvadász puskák vannak benne. Ingyenesen elérhető egyébként PDF-formátumban a gyár oldaláról. E, emellett belekezdtem egyébként Mélvélnek a krákenyébe. Mert vanami csak kell csinálni az embernek villamoszás közben, meg metrózás közben. És azt, hát azt hazudnék, hogy azt mondanám, hogy már benne vagyok a történetben, mert hogy, ú, elolvastam belőle valami 300 oldalt Csíkban, de még van nagyjából ennyi hátra. És, és még minden kavarodik. Mint ahogy a tinta a üzében a pohárban, vagy a, a Kraken a tengerfenekén, vagy az atomtengerletjáró ugyanott ugyanakkor meg, meg csodálatos regény. De hihetetlen módon szeretem. Mégpedig pont ezért a, ezért a kavarért. Ha jól emlékszem, akkor a, abban az adásban hangzott el, ahol Gabi meg Géva beszéltek már erről a könyvről, vagy ha nem, akkor kritikában olvastam, hogy, hogy abban különbözik a Kraken a, a logikus összehasonlítást adó Game of soseholtól, hogy, hogy a soseholban úgy az ember valamennyire megpróbálná magát hogy hát, ha ügyesebb lesz, mint ez a balfasz hős. És a, a Kraken világ, ami szintén egy ilyen alternatív, alulnézeti, mágikus társaságokkal és furcsa őrültekkel és veszélyes furcsákkal teli világban játszódik, oda pedig úgy nem mennél be. Tehát, hogyha egy mód van rá, akkor ezt ki kell hagyni. Ezek az emberek nem léteznek, az ajtó be van zárva, a szekrényben nincsen gonosz ágyal. pedig nem nézünk be. Úgyhogy, úgyhogy gyönyörű szépen működik, nagyon, nagyon ijesztő, nagyon jó alternatív világot épít fel, ami hát nagyon meglepő, persze nem kell, hogy legyen, mert egyrészt a fickorról tudjuk azt, hogy rendkívül módon tud írni. Másrészt pedig a, a regénynek a háttérsztoria, eddig, ameddig én eljutottam, addig hát egyrészt a, a londoni múzeumból a óriás polip formaliban eltett testének az eltűnése, a polipolása, amely vicc, zseniális, akár onnan nézzük. A másrészt pedig a különböző világvége szekták, a világvége várása, a különböző hogyan lesz mégis csak vége a világnak, szektáknak a vetélkedése, és az ebbe belekerülő és a profétaságot egyébként egyelőre elő figurának a, a hányódása, mert hogy olyan dolgok történnek vele folyamatosan, amik, amik nem is kéne létezni az ő, ő korábbi világlátása szerint. És erre ott van ez a csomó, csomó tényleg ijesztő idióta, és neki menekülni nem kéne, mert akkor a másik kezébe fut, maradni nem kéne, mert ezek nyilvánvalóan őrültek, és úgy általában semmi nem rendezi számára a világot. Vatszonnál vatszonabbnak érzi magát az ember a könyv közben, és, és ez nagyon jó érzés. Igen, ez a nagyon el vagyunk kényeztetve most jó kis, jó könyvekkel most az Agava nagyon jókat dobott a piacra is. egyébként ezt amit te itt felemlegettél, ezt én úgy emlékszem pont, hogy Éva mondta az adásban, hogy ő, ő nem, menne, nem menne le a Krakeni eh, Londonba, mert onnan ez tök jó csak messziről nézni viszont tök üveg, jó. üveg mögül mindenkit, legyen ott üveg jófajta üveg, az az a nem törős tudod, amit lehet lőni is Aha, hát igen, meg valami időkapszula is, mert itt még az üvegek meg ugye, ha a kráken el tudod tűnni abból a múzeumban, akkor nem biztos, hogy a... az üveg elég védelmet jelent. Igen, igen, igen, igen, vagy léghajóról esetleg távcsővel. Akróból távcsővek nagyon jók vannak szintén a holland holland katalógusban. Egyébként ezen csak annyit fűznék hozzá, hogy a Facebook ismerőseim közül mostanában elkezdett az egyik ilyen fegyveres képeket megosztogatni, és természetesen hölgy az illető. Oké, akkor most hát, mondom, semmi szexistát. <gül> Én mondtam, hogy nem törfüggetlen téma, beisegte a brossulát az adásnaplóba. Ja, egyébként azt nézem most így, az elmúlt 10 szadásban majdnem mind ilyen thrilleres könyvet javasoltam így valami érezem. Biztos, biztos a költözés, meg a mindenféle komplex életszituáció beszél az embert rá, hogy ilyen menekülős könnyű az a könyveket olvasson. Né né nézem a show notes, és a legutóbbi ilyen nehezebb könyv az a ú, itt láttam az előbb pedig Bleeding Edge volt Pincson. De még az is thriller, és még azt is Évezettel fogadtam be, úgyhogy most már nagyon kinéz nekem valami bevállalós. És, oh, és tudsz Pofoszkodós, sima, egyszerű. <gül> ja, ja. Igen, de amikor így menekül a főhős, és, és már megint így át van a vállán az a fehér azon egyre terjed a vérfolt, és akkor az ember félre, és akkor kimegy, és óra még megint a köművest kell felhívni, uh -huh. akkor, akkor szerintem ez egyszerűen feldobja, hogy, hogy lehet már rosszabb, és például még az ingem is átvérezna. De ez egyébként érdekes dolog, nem így beszélgettünk már talán így sörözések alatt is erről, hogy ezért csak valamilyen szinten úgy választunk, meg úgy olvasunk, hogy nem csak a saját örömünkre, hanem van valamiféle elképzelt ilyen tudat is, nem? Nem. Neked nem performance most az olvasás? Semmilyen nem, nekem annyi minden más performance többnyire az életemben, vagy olvasni szórakozásból olvasok. Oké, okay, akkor maradjunk ennyibe. Az biztos, hogy működik. Jó, akkor én is visszamegyek, és befejezem a clancy -t. Malcolm Gladwell-t korábban vagy tíz adással ezelőtt persze mondjuk az, az is honor valahogyan ilyen de easy olvasás Úgy, egyébként egy, egy podcastból hallottam egy nagyon jó pár perces elemzést és így a Malcolm Gladwell-ből azt mindjárt egy előkerítem és berakom még a show hogy mint egy hiperlinként ugye ezzel már próbálkoztunk az adás elején és most már tele van linkekkel az adás úgyhogy ne linkeljünk, hanem búcsúzzunk el szervusztok, kedves hallgatók, találkozunk globális világháló hullámain legközelebb is. Sziasztok! Jaj, sziasztok!